E de la vall arrobes a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 deavall puntorg l'eco de lavall puntorgG la I també per internet a ràdio Benvingudes i benvinguts a l'Eco de la Vall. Salutacions, veïns i veïnes, amics i amigues de les panels d'Ostoles. Molt bon any nou a tothom! Doncs, com us vaig prometre a finals de l'any passat, aquesta segona quitzena continuem amb nous continguts, amb nous programes d'aquest programa que s'emet per la FM, aquest programa que vol ser l'Eco de la Vall de la Vall d'Hostoles, també de la Vall de Cogolls i de totes aquelles persones que visquin aquí al municipi. Donc sóc davant de la taula de so, d'aquest estudi fantàstic d'aquí daquesta emissora municipal, Ràdio Les Planes al 107.7 de la FM, també per internet a radiodesplanes.com, i avui és 16 de gener del 2022 i us porto un primer programa de l'any molt interessant, especialment si sou pares o mares, si teniu fills, us podran interessar perquè parlarem amb el doctor Campillo, amb en Ferran Campillo, que és pediatre a l'Hospital d'Olot i forma part de l'equip pediàtric de territorial de la Garrotxa i està especialitzat en salut mediambiental. Així és es que parlem d'aquesta vessant potser menys coneguda de la salut que és la que està relacionada amb el medi ambient natural. És una entrevista que vaig gravar aquesta setmana eh, doncs fa un parell de dies, el divendres, i que us l'he editat perquè la podeu escoltar perfectament d'aquí uns minutets, quan quan posi al play, doncs, tindrem 50 minuts de xerrada, d'entrevista amb en Ferran Campillo per començar aquest any amb aquests missatges doncs, ben saludables per començar en forma, doncs, a informar aquest nou any, que esperem que sigui molt millor i que serà el tercer de la pandèmia de la Covid-19. Us recordo que aquest programa el podeu escoltar en directe els diumenges a partir de les 5 de la tarda normalment ens allarguem fins a les 7 però no sempre, depèn de, del contingut l'horari oficial és de 5 a 7 de la tarda, cada diumenge i també en pot recuperar el podcast per escoltar-lo a la carta quan et vagi millor a l'ecodelabai.org l'ecodelabai.org L'ecodelabai.org ah. A la segona hora a la segona hora, a partir de les sis aproximadament, recuperarem dos àudios que ja vam difondre l'any la... passat, també en aquesta mateixa tercera temporada, però el 2021 i que us, us els presentarem a continuació. Perquè quan vam començar aquesta tercera temporada vaig dir que havíem de centrar-nos amb l'economia i amb aquell lema de més economia i menys meteorologia, per parlar del de canvi climàtic, oi? Que està molt més relacionat amb l'economia que no pas amb, el, amb les qüestions meteorològiques. Eh, de fet, el canvi climàtic és una conseqüència del model econòmic global, així de senzill, perquè, perquè tothom ho tingui clar si, si encara no està prou clar. I, per tant, haurem de fer més difusió de qüestions econòmiques i amb aquest objectiu, una vegada més, doncs, recuperarem un test que li vaig fer l'Alfons Pérez, Aquí vam entrevistar el segon programa, el, segon, el, no, el quart programa d'aquesta tercera temporada i serà una manera de, també doncs, de recuperar aquests continguts vinculats a l'economia. I el segon àudio serà també repescat del 2021, 10 minutets d'una ponència titulada El canvi climàtic és la nostra guerra, estem en emergència. I sense més preàmbuls, doncs anem a escoltar aquesta entrevista, com us deia el Ferran Campillo, el pediatre Ferran Campillo, i agrair-vos la vostra companyia, agrair-vos que eh, m'acompanyeu i que em deixeu que us acompanyi. Som-hi! Tampillo i López, sóc pediatre de la unitat de salut mediambiental pediàtrica de la Fundació Hospital Dolot i Comarcal de la Garrotxa. També soc pediatra d'atenció primària a l'àrea bàsica de salut de la Vall d'en Bàs que inclou també les planes Vull dir que... Molt bé. I ets coordinador del grup de treball de salut mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria, és correcte això? És correcte, és correcte, sí, sí. Molt bé. Um, ara entrarem amb, a, amb això de la salut mediambiental pediàtrica, que és la teva especialització, però permete'm que et pregunti eh, com esteu ara mateix a l'Hospital d'Olot o, o a l'atenció primària en eh, quant a recursos i professionals degut a la pandèmia de la Covid? Doncs eh, ara mateix estem en una situació... Molt, molt delicada no? tant a l'atenció primària com a l'hospitalària eh, és una, un adjectiu que s'ha fet servir força però estem, estem desbordats ara mateix eh? això eh, l'atenció la, primària i l'atenció hospitalària es, es basa sobretot en, en l'assistència dels processos aguts, és a dir, de, de donar resposta quan jo estic malalt o quan jo, a mi em passa alguna cosa doncs la, la persona de referència és, és el professional normalment de l'atenció primària o de vegades els serveis d'urgències de l'hospital, no? I, per tant, eh, jo crec, i és una cosa que, que en altres ocasions m'he parlat, que eh, per, per poder fer front a aquestes situacions excepcionals, però que la previsió és que ja no siguin tan excepcionals com, com ha estat la pandèmia de la, la, la Covid-19, doncs hem, hem d'avançar cap a un altre canvi de, de model sanitari en què, d'una banda, fem una, una prevenció i un, i un treball per a la promoció de la, la salut i l'autocura de les pròpies persones, invertint recursos també en, en, en aquest àmbit i, i després amb aquesta mirada mediambiental. No? El, la pandèmia de la Covid-19, justament, és, un, és una, una conseqüència d'aquesta invasió, d'aquesta aquest, vulnerabilitat que tenen els ecosistemes en què els humans hi tenim, hi tenim un, un efecte eh, perjudicial. No? Que aquesta malaltia del Covid-19 és una malaltia, és una zoonosi, una malaltia habitualment de reservoris animals, i el fet de que nosaltres envaiïm aquests ecosistemes on de manera natural estan aqu aqu aquests eh, microorganismes, aquests germes, doncs ens doncs, ha arribat eh, a, una, a, una, a una infecció que ha arribat a, a tingut un, un abast mundial no? i que ens ha trastocat la vida de, de tot el planeta. Mm. Um, el mes de març, d'aquí un mes i mig, farà dos anys... Que, que es va declarar la pandèmia i, per tant, han passat dos anys i potser doncs s'haurien pogut reforçar més no? el, a, els professionals sanitaris, a l'equip de professionals sanitaris o els recursos, eh, amb l'experiència que ja tenim, perquè dius que, es, que esteu desbordats, però al nivell de la primera onada, de març del 2020, en aquest sentit, ho deies? No. Mm. Jo crec que estem en una, en una situació diferent, eh? perquè si tu mires els números de, de contagiats, estem en xifres molt superiors, però, eh, diguéssim, que tenim altres mesures de control i el, la majoria de casos, o, o si més no tots aquests casos, no acaben sent casos tan greus, no? o tan, que requereixin hospitalització, que requereixin ingress a unitats de cures intensives. Per tant, estem en una altra fase de, de la pandèmia on hi ha moltíssims casos. Això genera moltes consultes, sobretot a l'atenció primària, i, i, per tant, sobrecarrega el sistema que, que hauria també de dedicar-se a moltes altres coses, no, no només a, a atendre la, la pandèmia, i, i, en canvi, tenim un, un focus mo, molt ficat en, en aquest àmbit. Per això, del tema dels professionals, Eh, és, és una situació complicada. Eh? Jo, quan parlo de, de reformar alguns, alguns apartats del sistema sanitari, penso que, que a part d'incloure una gran participació ciutadana i que el, les persones puguin eh, tenir cura de la seva salut a través de, de, de dades obertes, de, de comunicacions, de les noves tecnologies... Penso que també hi ha, eh, començaran a entrar altres perfils professionals eh? i ara ho hem vist amb tot el tema dels, dels gestors Covid, eh, però, però ho, ho veurem en molts altres aspectes. No? Jo, des de l'àmbit de la salut mediambiental, doncs penso que, el, el, per exemple, professionals que es dediquin a, a, a fer experiències o tenir experiències al voltant del contacte amb la natura, no? doncs penso que, tot i que molts no seran sanitaris, no seran metges, no seran infermeres, sí que poden ser professionals que tinguin molt a veure amb la salut i la promoció de la salut a les persones. Per tant, amb el tema del Covid, que ja anem a casos en general de, de determinades categories professionals, penso que haurem d'incorporar altres persones d'altres àmbits. Molt bé. Nacions Unides parla de, de One Health, amb, amb anglès, una sola salut, fent referència a que la salut dels ecosistemes naturals i la salut dels éssers vius de la Terra formen un, un tot comú no? i estan interrelacionats, com, com hem vist, per exemple, en aquest cas de de la Covid-19 i la zoonosis que tu ens explicaves. Um, però abans de, de comentar això i, i altres coses a nivell global, però sobretot local, d'aquí de la Garrotxa, m'agradaria que ens, ens definissis breument què és la salut mediambiental pediàtrica o la pediatria mediambiental. Sí. La... Com, com explicaves tu molt bé, eh? aquest un concepte de One Health o la... de... Salut mediambiental o salut planetària, també en comencem a parlar, que al final són, són sinònims, en, potser en matisos diferents. Quan parlem de salut mediambiental pediàtrica, estem parlant de com l'entorn on vivim, eh, les coses que fem, eh, poden arribar a afectar la, la salut de les persones, i en aquest cas particular, eh, el, eh, els infants i adolescents, no? Eh, fins ara havíem tingut una visió molt... De, de, doncs de, de, fent un històric no? doncs de les malalties infeccioses, no? de, de mirar òrgan per òrgan exactament quin pot estar danyat o quin és, és l'origen d'aquesta malaltia, però aquesta mirada de la salut mediambiental ens posa en perspectiva... Doncs de, de, de moltes coses. No? Per exemple, eh, i és un cas molt paradigmàtic, no? amb el tema de la contaminació atmosfèrica. Eh, la contaminació atmosfèrica l'Organització Mundial de la Salut l'anomena la, la, com l'assassí invisible, perquè, tot i que en els, en els informes que fem els professionals sanitaris, quan parlem des de l'asma, bronquitis de repetició... Eh, parlem d'infarts aguts de miocardi, de diferents patologies cardiovasculars, de diferents patologies eh, respiratòries. En els nostres informes no acostumem, o en, el, la, en la nostra interpretació, no acostumem a donar-li una importància a un factor tan important com la contaminació atmosfèrica. En canvi, sabem que és responsable d'un percentatge molt important, en alguns casos més d'una quarta part dels casos de mortalitat de, de malalties de causa cardiovascular. Però, en canvi, en el certificat de defunció d'aquesta persona que ha tingut un, un faragut de miocardi o un, un ictus o una malaltia pulmonar-opsofia crònica, no hi apareix. Per tant, queda com invisibilitzada. No? No, no, no... Sembla com si no hagués participat i, i en canvi, té un... Té un una influència grandíssima. No? I, per tant, el, el que pretenem és incorporar tots aquests ítems, tot, tots aquests factors mediambientals de risc, i també els protectors. No? Sabem que hi ha una sèrie de factors uh, a la nostra vida que ens, que ens ajuden a mantenir la, la salut, no? des de l'alimentació saludable, l'activitat física, el contacte amb la natura. Per tant, el, el que pretén o el que volem des d'aquesta mirada de salut mediambiental és Identificar aquests sectors de risc, eh, poder-los disminuir, poder-los fins i tot eliminar i promoure aquests altres, aquests altres factors protectors perquè al final no hi ha, no, el risc zero no existeix. No? I per tant hem de mirar de, de coistir amb alguns riscos, però minimitzar aquells que són de risc i, i fomentar aquells que són protectors. Mm. Molt bé. Després podem parlar-ne una mica més extensament, però ara podríem fer un primer punt d'aquest exemple de la revolta escolar, que així s'anomena, i que va molt relacionada amb el que acaba de dir en Ferran Campillo, no? perquè els pares i mares s'han donat compte, especialment doncs ara, diguéssim, que de manera generalitzada, que és molt important precisament que sigui un entorn lliure de contaminació no? al voltant de les escoles i, per tant, s'estan pacificant els carrers o s'està exigint que els cotxes no circulin per davant de les escoles, com, com s'ha fet sempre, i, per tant, doncs, aquesta salut ambiental s'ha d'apropar a les escoles també, que és on hi han els infants, no? els nens i nenes i, i els joves també. I, i, I aquest procés, per mi, és un procés, eh, el tema de la revolta escolar, que, que jo sempre poso d'exemple i que em sembla una iniciativa preciosa, perquè, perquè estem posant damunt de la taula eh, temes que van des de la salut, però també des de la seguretat, no? perquè quan parlem del trànsit motoritzat al voltant de les escoles, no només parlem d'una mala qualitat de l'aire, parlem també de contaminació acústica, parlem d'accidentalitat... Eh, parlem d'ocupació de l'espai públic, no? perquè al final aquests carrers on normalment els nens, quan surten d'escola eh, esbarats, tenen moltes ganes de jugar i d'anar al parc. I, doncs, eh, també el, el vehicle privat, el cotxe, està ocupant aquest espai públic. I, i per tant, posa de manifest que eh, aquests aspectes tan importants per la salut i benestar de les persones... Són temes que, que no s'estan tocant dins de l'àmbit sanitari, dins de l'àmbit de, de les consultes, perquè ens entenguem, no? Però, en canvi, són molt importants. Per tant, entrem en una fase on aquestes reivindicacions relacionades amb aquesta creixent consciència social, i molt particular amb, amb les famílies eh, preocupats per la salut i benestar dels seus fills o filles, doncs eh, eh, s'escapa de l'àmbit sanitari i, per tant, i van a parar a l'esfera eh, política, no? on, on els, sobretot els ajuntaments són responsables i tenen els recursos i les competències de, de dir-hi si -sí per aquell carrer on habitualment hi passen la seva jornada, entre cometes, laboral, no? la seva jornada eh, que moltes vegades ens referim a la salut ambiental escolar com la salut laboral dels nens, perquè realment passen moltes hores dins de les escoles, doncs eh, ens, ens adonem que, eh, que per, perquè aquesta salut eh, ambiental escolar sigui adequada, hem de, hem de fer accions eh, a l'àmbit polític com, com gestionar si, per exemple, en un carrer hi hem de passar cotxes o no, o si en un carrer... Eh, que hi ha aparcaments doncs hi podem posar arbres hi podem posar bancs hi podem posar altres, altres elements que facin que millori, millori la, la salut i benestar d'aquestes criatures Clar, el problema inevitable suposo en el que ens trobem ara és que, el, que la pandèmia d'alguna manera doncs, eh, eclipsa totes les altres reivindicacions o transformacions necessàries del sistema educatiu tan important pels infants, no? I deixem posar només un exemple que a França, va haver hi va haver-hi una vaga dels mestres per reivindicar doncs, uns protocols clars davant de la Covid, no? Perquè m'imagino que tu hauràs viscut també no només com a pediatre, atenent a les famílies i als i als petits, sinó també com, com a pare, que això de portar màscara a l'escola, mascareta, és una cosa molt molesta i que també pot arribar a complicar qüestions més cognitives, més defectes tan importants en, en aquestes relacions inicials, no? on els infants han de ser espontanis i l'aprenentatge ha d'anar lligat doncs, a aquesta llibertat de, de moviments i, i, de, i de percepcions. No, no, no et vull eh, posant en un àmbit educatiu que no és el teu, però clar, eh, tant la nutrició com l'educació va molt lligada amb, amb la pediatria, oi? Tu com, com veus això? Creus que podem seguir fent aquests canvis o, o reforçant les coses que s'estan fent bé, que són moltes al eh, sistema educatiu públic, eh, i alhora gestionar la aquests protocols contra la Covid? Sí, jo crec que ens trobem en una situació que pràcticament des de, des de la famosa grip espanyola, eh, on encara podem veure algunes imatges o alguns escrits en què fèiem, recomanaven tot el tema de l'aïllament, la, de, de, de la distància, de la mascareta... Eh, doncs és relativament nou per, per moltes generacions, no? I, per tant, eh, en la mesura que va començar la, la pandèmia, doncs ens hem hagut d'enfrontar en alguns casos a, a, a mesures eh, més, més contundents, precisament per, per, inicialment per un desconeixement, no?, de, de, de com podia actuar aquesta, aquesta infecció... I a mesura que n'ha passat el, el temps, com tu dius, ja, ja portem un parell d'anys, doncs eh, coneixem força més de, de com es transmet, de quin impacte té la salut dels infants, quina transmissió pot haver-hi dins de les escoles o no. Eh, I tot i així estem amb, amb constants novetats, novetats per, doncs, com per elements com les noves variants, no? les noves mutacions que... Que, que pateix el, el, el virus, el coronavirus. Llavors, eh, mesures que inicialment doncs vèiem amb bons ulls perquè semblaven que eren molt, molt prudents, doncs a mesura que tenim més informació n'hi ha d'altres que directament rebutgem o, o, o ja no ens semblen tan, tan apropiades, no? Per exemple, el tema de les mascaretes a l'hora del pati, no? Sabem que el, el, en espais a, a l'aire lliure la, el risc de transmissió de, de, del SARS-CoV-2 del coronavirus doncs és 20 vegades inferiors a, a, a les espais interiors. Per tant, treure la mascareta a, a l'hora del pati doncs, seria una molt bona mesura eh, d'entrada, eh, perquè a dia d'avui doncs, no, no té tant de sentit com quan, quan es va decretar a l'inici, no? Com aquestes, doncs, n'hi ha moltes que, que, que són, són mesures eh, que jo entenc que són dinàmiques, que són vives i que, per tant, són eh, dignes de, de reavaluar per veure si són correctes o no. En el cas de les mascaretes, especialment a, a, a l'aire lliure, eh? Des del, des del Grup de Salut Mèdia de la Ciutat Catalana de Pedria, justament van fer, el, a l'inici de, del curs escolar... Ja en, en, en pandèmia van fer la recomendació d'intentar fer el major número d'activitats possibles a l'aire lliure. Eh, activitats actives no actives, en contacte amb la natura. que mm, era un bon moment també per repensar els patis per intentar que fossin més amables, amb més espais d'ombra, el, els moments de fred, per tant amb més, més arbres, Eh, i també en casos de que ho necessitéssim dins de, dins de les aules doncs el tema de la ventilació i la, la sensorització, no? els, els famosos detectors de CO2, i aprofitant això també per, per mirar al, al, altres coses com la contaminació de, de l'aire. Les mesures, aquells OCs, aquells centres on han realitzat correctament la ventilació de les aules, i aquí jo, per exemple, vull recordar un, un programa que per mi ha estat paradigmàtic, és el de, la, el de la regió de Múrcia, que es diu eh, AID, eh, que té a veure amb, amb, la, amb, la, amb la ventilació de les aules no? i amb poder ser activitats fora, fora de les aules, fora de l'espai físic de les aules, fer-ho al pati, fer-ho... Doncs, com aquestes escoles que s'han adherit a aquests programes han tingut una, una baixa transmissió respecte d'altres escoles que no les han aplicat. i Per tant, sobren, sobren moltes possibilitats i moltes, moltes noves propostes que ja havíem fet de fa temps però que encara potser no s'han aplicat eh, amb, amb total contundència. I tenen avantatges no només per pel control de la, de la pandèmia sinó en moltes altres aspectes en transmissió d'altres vius respiratoris, per exemple, però també en altres avantatges eh, per la salut i el benestar dels nens. Aquells nens que tenen més contacte amb la natura, que, que poden tenir la seva jornada escolar, la seva jornada acadèmica, en entorns on hi ha més, més, més arbres, més zones verdes, tenen mm, avantatges, tenen millors resultats que aquells nens que, que viuen o, o van a escoles es a escoles on, on no tenen aquests entorns. Per tant, la, la, la pandèmia, que ha tingut moltes coses dolentes i molt, molt de patiment, també eh, ha generat algunes oportunitats que penso que, que, hem, que hem de saber aprofitar. Clar, eh, això ens podria durar, dur a un, a un debat que, que no hi entrarem perquè vull tornar a incidir amb la salut mediambiental i deixar la pandèmia i ens portaria doncs, a parlar com transformem les ciutats perquè hi hagi no només molt més espais verds sinó un canvi radical eh, perquè sigui sostenible de veritat perquè, perquè no ho són i, i cada vegada hi haurà més problemes. No? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Deixa'm fer-te una última pregunta relacionada amb la pandèmia que m'imagino que si ens escoltant molts pares i mares doncs voldran saber l'opinió d'un pediatre com en Ferran Campillo amb qui estem parlant avui aquí a l'Eco de la Vall, i està relacionada amb la vacunació infantil. Tu ens diries, vacunació infantil sí, vacunació infantil no, depèn dels casos, eh, molt breument, perquè eh, tinc més interès a, a, a comentar en que ens comentis les altres qüestions de la salut eh, mediambiental. Com sí. A favor de la vacunació infantil o no hauria de ser necessària? I després, um... perdona, I després et preguntaré sobre el sistema immunològic i potser eh, ho podries relacionar aquí que entenguem què és el sistema immunològic el, el, el que portem de sèrie als éssers humans i com, quines defenses ens, ens aporta davant d'aquesta malaltia com és la Covid i si en el cas dels infants doncs, també el sistema immunològic és prou, prou fort com per, per defensar-se d'aquest de, virus. És, és, una, és una pregunta polèmica perquè, d'alguna manera, és un, és un tema que ens preocupava molt els pediatres. Sabeu, la, les vacunes han, han salvat vides, eh? han, han, han fet un, un abans i un després en l'esperança de vida eh, a, a nivell mundial i també en, en, en, el, en millor qualitat de vida lliure de malaltia. No? I, per tant, en aquest sentit, les, les vacunes doncs, són una eina impressionant per, per la promoció de la salut eh, a la salut humana eh? i en, en general. Eh, en particular, per la, per la vacuna de, de la Covid, vam tenir molt de debat eh, entre els pediatres perquè al principi de la pandèmia el que veiem és que el, els casos de, de Covid en, en nens, la, la immensa majoria... Eren, eren casos lleus i, i és veritat que no, no podem dir que sigui 100% així perquè també podem tenir casos, casos greus de Covid, però eren, eren excepcionals, no? eren, eren, eren molt pocs. I, i davant de, de, de l'aparició la, de, la, de la vacuna, que inicialment sempre havíem dit que havíem de centrar-nos millor amb la població adulta i especialment amb la gent gran, aquelles persones que tenien patologies de base, que, tenien, eh, que eren més vulnerables a, a la Covid, doncs eh, pensàvem que on havíem de centrar els esforços era, eren aquestes persones. Per no parlar d'aquestes altres persones que no tenen accés i no tenen dret a, a, a les vacunes. No? Si mirem el, la taxa de vacunació a nivell mundial, doncs veiem pràcticament... Eh, un, una absència de vacunació en, en tot el continent africà i això és un, és un tema que ens hauria de, de fer reflexionar. Eh, pel, pel que fa al, al, a les informacions que hem anat redent eh, a mesura que han anat avançant i que eh, s'han posat ja ara mateix en nens milions de dosis, doncs sabem que, que sembla que és una, una vacuna segura, que els que els avantatges respecte dels riscos doncs, són, són superiors i, per tant, eh, probablement eh, sigui una bona idea vacunar els nens. És veritat que eh, hi ha altres, altres vacunes que potser podríem considerar més prioritàries i que, al cas de la vacuna de la Covid, se'ns escapen els avantatges de, de, de, pel que fa al, al tema de salut i probablement els que acabin jugant un paper més important siguin altres avantatges en l'àmbit social. El tema dels confinaments o les quarantenes escolars, si podran anar o no podran anar a colònies o als restaurants, tot i que a dia d'avui això està més o menys aclarit, com és una situació dinàmica en què poden aparèixer nous canvis, noves directives, doncs sembla que a dia d'avui tot i que potser no seria una prioritat pel que fa a l'impacte que té en els nens. No? Vull dir que abans segurament hauríem de vacunar a moltes altres persones, a molts altres adults, a molts altres països, doncs probablement tard o d'hora doncs, els nens també caldrà vacunar-los. Molt bé, queda clar. Queda um... clar. Fem uns apunts més sobre salut mediambiental i no podem deixar de, de parlar de l'alimentació. No? També m'agradarà preguntar-te sobre la qüestió de les tecnologies i, i si els infants o els joves abusen dels telèfons mòbils, que em sembla que sí, que no hi ha cap dubte, però uh, quin impacte pot tenir això en la seva salut, oi? que també d'alguna manera doncs, uh, és un, un risc extern que, que podem controlar molt fàcilment, senzillament doncs, revolant, administrant bé la, les hores que, que es passen davant de les pantalles, però això t'ho preguntaré després. Ara m'agradaria comentar a, aquesta qüestió de l'alimentació també, com afecta això a la salut de, dels infants i també va molt relacionat amb el que és el, a, una alimentació, per exemple, basada en productes agroecològics. No? Si, si no tenen productes tòxics, eh, pesticides, etc., que sabem que, que els trobem eh, a la fruita o, o als diferents aliments que prenem, doncs, si estan lliures d'aquests riscos, doncs, més, més saludable serà la, aquella persona. No? I en aquest cas, doncs, els infants, també podríem eh, afegir a eh, qüestions més de la indústria agroalimentària, eh, que tampoc vull que ja entrem molt, perquè és un monstre una mica perillós, però sí que sempre doncs, volem assenyalar com és a doncs, l'abús del sucre en els productes, eh, com es diuen, elaborats, no? que també és molt poc saludable. Llavors, a nivell del que tu veus a, a l'atenció primària, a la teva consulta, quan venen els infants, l'alimentació, en general, eh, és saludable a Catalunya? Doncs... Eh... De manera general, se'ns difícil valorar-ho, perquè tenim ara mateix que un de cada tres nens aquí a Catalunya té... estem en una situació d'un excés de pes, o sigui que tenim un problema de sobrepes o d'obesitat, que aquesta hi ha gent que, que en parla com la, eh, com la propera pandèmia, no?, perquè... L'excés de pes, que moltes vegades eh, se li, se, no, no, no se li dona gaire importància, eh, està relacionat després amb l'augment de risc de moltes altres malalties, i malalties que apareixen molt abans del que seria habitual. No? L'obesitat està relacionat amb, amb problemes eh, del control de sucre, no? de diabetis, està amb resistència a la insulina... Estem recents relació problemes d'hipertensió, problemes cardiovasculars en general, problemes respiratoris també. Per tant, és, és una bomba de rellotgeria no? la que tenim eh, a dia d'avui a, a Catalunya i en, en, moltes, en molts, molts països. Tenim un problema que està relacionat d'una banda amb l'alimentació, amb una alimentació que per moltes famílies, especialment amb pocs recursos, està basada en aliments que no són aliments frescos, que no són fruites, que no són verdures. Eh, una de les coses que a mi m'agrada preguntar-les amb, amb els nens quan venen a, a, a la consulta és si saben quantes peixes de fruit hauríem de menjar al dia i molts, molts saben de memòria perquè t'ensenya la maneta. No? I, I potser l'altre aspecte també molt relacionat amb això és l'activitat física, que a més a més, durant la, la pandèmia ho hem, ho hem pogut veure com això ha anat increixent. Eh, el, els nens catalans i, i de tot l'estat espanyol doncs, han estat un dels, dels nens que més temps van estar sense poder sortir al carrer mm, durant el, el confinament, no? durant aquest lockdown. I, i això ha tingut algun impacte en alguns nens de manera irreversible, però d'altres han pitjorat o ha, ha propiciat que, que això encara s'accentuï més. No? També, i abans parlant del tema de les, de les pantalles, el, el sedentarisme o el, aquesta falta d'activitat física, eh, quan estem parlant d'un problema que tenim per l'exposició de pantalles, les noves tecnologies tenen coses boníssimes i ens han facilitat la vida en, en, en molts aspectes. I, i, a la, I fins i tot a la infància i adolescència, més potser a l'adolescència, tenen un potencial eh, impressionant d'aspectes positius. Òbviament hi ha d'altres que, que no, eh? Però eh, pel que fa a aquests punts que tocavem ara, de vegades no és tant el fet de que estiguin amb les pantalles, sinó què deixen de fer, no? Si estan en pantalles, normalment estan en espais tancats, estan amb la vista posats en un lloc durant molta estona i, per tant, aquest concepte que teníem abans dels de, nens, dèiem, de sortir a jugar, vaja, sortir a jugar era això, sortir, sortir de casa, no? I ara jugar, moltes vegades, doncs, té a veure doncs, estar en, en un espai tancat, tot sol, eh, de vegades connectat amb altres amics, però moltes vegades no, i, per tant, Eh, té, té, té aquests altres riscos, no?, o aquest aquesta altra perspectiva, el tema de les pantalles, que no és tant el que es fa, sinó el que es deixa de fer, les oportunitats que es perden. No? I en aquí, el contacte amb la natura, aquest poder sortir al parc, poder anar al bosc, poder a la platja, passejar amb els amics, fer cabanes, fer tot això, eh, quan no, no tenim aquest temps de, de qualitat en contacte amb la natura i a l'aire la, lliure doncs esperen. Mm. Molt bé. I, I per anar acabant, um, doctor Campillo, a veure, um, una altra qüestió que podríem, diguéssim, titular com la salut comunitària o també els aspectes polítics i socials que afecten a, a aquella comunitat, a aquell barri, també determinen com serà la salut de les persones en general i, per tant, també de, dels nens i les nenes, no? En aquest sentit, podem trobar diferències aquí a La Garrotxa o a Olot, d'un barri a un altre, sí. degut a diferents eh, índexs o a diferents aspectes que incideixen en aquesta salut sí. destacables i que, per tant, hauríem d'enfocar-nos, potser, en doncs, buscar doncs, que n'hi hagi aquestes diferències i que tothom pugui gaudir d'aquest dret fonamental com és la salut, no?, plenament? Jo no sé... Sent... Sempre m'agrada dir que probablement la pobresa sigui el, el, el pitjor eh, factor mediambiental de risc, perquè aquelles persones que tenen menys recursos, tenen un nivell socioeconòmic més baix, doncs normalment tenen accés a, una vivenda, a un habitatge de pitjor qualitat, més humitats a la llar, tenen també en general més exposició a drogues legals i legals, més exposició al fum del tabac, Tenen també, per tant, més exposició a neurotòxics, a carcinògens, i, per tant, la pobresa és un, un, un, dels pitjors, un dels pitjors lacres per la salut i el benestar de la infància i adolescència. I aquí, a, a la Garrotxa, també, també podem notar aquestes diferències, Si les famílies, que, que les seves, els seus habitatges doncs, doncs no són apropiats, no estan ben aïllats no tenen eh, el que parlàvem abans un accés a alimentació eh, de qualitat, saludable rica en fruita i verdura on habitualment eh, els imports que s'han de pagar doncs eh, potser aquella família no s'ho pot permetre i per tant eh, això els pediatres ho veiem en el nostre dia a dia no? I, i, i per tant és molt important incorporar aquesta mirada també social eh, de de justícia social perquè al final les, eh, els nens que no tenen accés a, a, a, aquests, a aquests recursos doncs, tenen pitjor salut, tenen pitjors perspectives futures perquè segurament tindran menys oportunitats eh, laborals i de vegades és un, és un, és un cercle viciós no? i que, que costa trencar. I en aquest sentit hi ha diverses activitats, diverses propostes per intentar trencar aquest, aquest cercle viciós no? I, i sortir de, de la pobresa per, per millorar la salut no només d'aquest infant, d'aquesta criatura, sinó de les, de les generacions futures. Molt bé, i tant que sí. Uh, quasi, quasi que hauria de ser doncs, un desig que, que renovem cada any, no? que, que puguem erradicar la pobresa. Um, I això d'alguna manera també... En està vinculat amb, amb aquesta salut comunitària que dèiem i que no sé fins a quin punt això ens implica tots o hi ha que, diferents actors institucionals o de, de la societat civil que té més responsabilitat que altres. Eh, tothom hi pot participar. Eh, fins a quin nivell? Eh, és una pregunta que, que em faig, però potser concretament podríem parlar de, de quina quina responsabilitat tenen els pares i les manes en, en aquesta salut, que evidentment tots i totes desitjaran el millor pels seus fills, no? Però si haguessis de recomanar, per exemple, a un pacient, una família que et ve per primera vegada a la consulta, quin seria el decàleg o els cinc punts principals? No sé si aquesta fulla verda que, que utilitzeu per diagnosticar d'alguna manera quina és aquesta salut ambiental dels infants serveix per, per fer aquesta llista molt sintètica perquè els pares i les mares que ens escoltin prenguin nota i diguin, ostres, això no ho tenim prou en compte i, i potser a casa hauríem d'aplicar-nos una miqueta més. Doncs una miqueta són, són el, els ítems que ja, que ja hem anat esmentant, eh? perquè del, del fullbé, que és aquesta eina que passem sobretot a les parelles embarassades d'aquí de, de tota la comarca de la Garrotxa, eh... Busquem doncs, eh, quina freqüència estan exposats a pesticides, per exemple. Ja seria a través de, de l'ús d'insecticides, a la casa, al jardí, eh, però també a través de la dieta. Eh, també estem busquem o mirem el lloc on viuen per veure quina qualitat d'aire poden tenir al seu voltant, si hi ha algun tipus d'indústria a, a, a la seva vora mirem també quina freqüència estan en contacte amb la natura. Aquests ítems són, en realitat, alguns, el que deiem abans, eh, factors de risc i factors protectors. Quins factors de risc tenim aquí a la vora que ens poden afectar la salut? Doncs, una és la qualitat de l'aire. Per tant, la qualitat de l'aire té a veure doncs, amb la manera que ens movem, si anem en cotxe, en bicicleta o o a peu a escola, aquells nens que van en cotxe tenen una pitjor qualitat d'aire en el mateix vehicle mm -hmm. eh, respecte als que van, per exemple, a peu i passen al costat del cotxe, encara que no ens ho senti, eh, perquè vistos, el, el tipus d'escapament va cap a fora, sí, però sí. hi ha diversos estudis on, on indiquen que la qualitat d'aire és, és pitjor. Per tant, no només és pitjor el del nen que l'està respirant en aquell moment que està desplaçant en cotxe, sinó que, a més a més, estan pinjurant l'aire, la qualitat de l'aire de tots els nens que hi ha al voltant. Per tant, la mobilitat és un punt molt important per millorar la qualitat de, de vida i la salut dels infants. Eh, el contacte amb la natura és un altre element molt important, perquè eh, diuen que, que tenim cura d'allò que, que coneixem i, i estimem, no? i, per tant, tenir contacte amb la natura ens ajuda a a, a reconectar amb quines són les necessitats del, del, nostre, del nostre planeta i, a més a més, fomentem una sèrie de, de factors protectors com l'activitat física, l'exposició al sol per, per rebre aquesta vitamina D, que, que anem tan, tan, tan curts últimament. Eh, també té altres avantatges en, en salut mental, sobretot, i, per tant, salut, eh, contacte amb la natura un element molt, molt important també a d'estacar eh, el tema de la, de la verdura, de la frita, si és possible, de proximitat, de temporada. Això ens ajudarà molt eh, a tenir una alimentació saludable i, a més a més, eh, té un impacte important a la nostra comunitat. Les evidències que tenim ara mateix amb l'alimentació ecològica apunten a diferents avantatges en salut, tot i que hem de reconèixer que són, que són limitades i a nivell nutricional potser no hi ha gaires canvis, però ens poden ajudar a disminuir l'exposició, per exemple, a alguns, alguns pesticides. I, per tant, aquests són alguns dels punts que en el, en el dia a dia doncs, doncs podríem, podríem fer. N'hi ha d'altres que de vegades les famílies no, no hi pensen, però que són molt antics i que són també molt importants, com l'exposició al, al fum ambiental del tabac hi ha un percentatge important de, de llars catalanes, i això inclou la Garrotxa, que, eh, que algun dels pares, algun dels progenitors, eh, fuma. Fuma i, i, i moltes vegades dins de casa, sense tenir en compte alguns, en tota la bona intenció, doncs, amb, amb l'extractor de, de la cuina o amb la finestra oberta, però això no, no impedeix que al final eh, el fum acabi impregnant el, els mobles, els, les catifes, la, la roba i, per tant, que afecti la salut dels infants. Per tant, un altre aspecte molt important, que jo, jo ho comento sempre, hi ha, hi ha aspectes de la salut mediambiental on cadascú de nosaltres hem de posar el nostre trenet de sorra, eh? tant a nivell personal com a nivell comunitari i col·lectiu. Però d'altres, que és que ho, ho, ho tenim al nostre abast, no? i, per exemple, poder deixar de fumar, eh? doncs és un, és un aspecte també... Mol rellevant per la nostra salut, però també per la salut dels, dels nostres infants. Sabem que els, els nens, eh, els pares dels quals no fumen, tenen molt menys risc d'acabar fumant que no pas aquells fills de, de pares fumadors. I, per tant, és un bon regal, i més ara és un dels típics propòsits d'any nou, doncs, eh, poder deixar de fumar i, i, i recolzar-se en els professionals de la salut que, que estem amb moltes ganes de poder donar un cop de mà, doncs, eh, doncs seria un altre, un altre aspecte a tenir en compte. Molt bé, i tant que sí. A, a més, puc, puc assegurar que és possible, si algun pare, alguna mare fumadora, doncs, eh, eh, li puc dir que és possible deixar-ho, perquè jo he fumat durant eh, molts anys, molts, vull dir, més de trenta, que ha posterior és una bestiesa, però bé, ja porto, doncs el setembre farà tres anys, ja porto més de dos anys sense fumar i no en tinc cap ganes de tornar, la veritat. Bé, alguna vegada quan quedes amb els amics i vas a fer el, alguna cerveseta o bé, en aquests ambients més festius, potser ve una mica d'aquell record no? que, el, que suposo que les cèl·lules encara, encara es reconeixen, Uh, però què és possible i, i, evidentment, doncs, ho recomanem absolutament que, que deixeu de fumar uh, i, en tot cas, que sigueu conscients de que és una addicció, com, com d'altres, també. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Uh, Ferran, deixem que et pregunti una cosa uh, i és sobre la, la piràmide demogràfica de la gent gran i els nous nats, no? Com s'està invertint aquesta piràmide i i, per tant, com a pediatre suposo que ho tindràs present, perquè, si no m'equivoco, a Itàlia l'any passat, o, o potser ja fa dos anys, aquesta pirà... piràmide es va invertir, i, per tant, la, la societat cada vegada està més envellida, i, paradoxalment, a nivell global, també anem cap als 9.000 milions d'habitants, i, i també està creixent, eh, en fi, a, a un ritme que també complicarà molt la sostenibilitat global per molts aspectes. Eh? No, no, no només pel demogràfic, sinó sobretot per altres econòmics, però, clar, cada vegada som més en aquest planeta. Però en el cas de Catalunya, aquesta societat cada cop més envellida, clar, això no és natural, diguéssim. No? Aquí hi ha algun problema i podem imaginar quin és el fet de que, que neixin cada cop menys infants o, o no tinc les, les dades actualitzades i no és així? Eh, sí, tenim... No, no sé si anomenar-lo un problema de, de natalitat, no sé si el, la paraula és un problema, mm. però sí que és veritat que eh, justament en diferents avenços en, en sanitat doncs han permès allargar la vida, allargar l'esperança de vida i també l'altre aspecte molt important que potser es, es parla menys l'esperança de vida lliure de malaltia no? O sigui, no és el mateix viure fins als 80 anys doncs, com aquest qui diu amb, amb, amb, amb, pocs, eh, amb poques malalties amb, poques, amb pocs problemes de salut que, que no pas eh, tenen, portar 10 anys lluitant contra diferents malalties no? I, per tant eh, això és un, un, un mèrit per dir-ho manera de, de diferents avenços eh, sanitaris sobretot Eh, però al, al mateix temps doncs tenim reptes que van més enllà de la salut no? que van des de l'àmbit econòmic són doncs, per exemple el, el problema de les, de les pensions les, les previsions que, que, que he llegit és que probablement eh, seguirem pujant a nivell mundial de població sobretot expenses de, del continent africà però també d'altres regions però per exemple, a Europa, doncs, aquest creixement no està sent tan ràpid com podríem haver vist fa unes dècades. I per tant, és possible que eh, d'aquí força dècades doncs, eh, sigui una situació més o menys més o menys estable. Això ens parla també d'un repte eh, que és l'atenció a la cronicitat, que és l'atenció a com podem, com podem arribar a, a aquest final de la vida amb una millor qualitat de vida, no?, i, per tant, en aquest cas, la salut mediambiental pot aportar moltes solucions, pot aportar solucions en, en l'àmbit de, de qualitat de vida, amb el, eh, quan parlem abans, parlàvem del, dels espais verds, eh, quan parlàvem d'una millor qualitat de l'aire, doncs tot això farà que arribem a aquest final de vida, doncs, eh, amb menys malalties i amb, i amb menys problemes de salut, eh, per, per final doncs, eh, haver tingut aquesta vida una mica més, més saludable. Mm -hmm. Molt bé. Um, ja per acabar, que no et vull entretenir, uh, Ferran Campillo, que m'imagino que hauràs de tornar a consulta o tindràs feina per aquí, per, per l'Hospital d'Olot. Deixa'm preguntar-te precisament uh, per alguna activitat que estigueu fent, o que ens expliquis, millor dit, uh, si vols alguna activitat que estigueu fent aquí a l'Hospital d'Olot relacionada amb amb la salut i mediambiental, no? No sé si la plantació d'arbres, que ara no recordo exactament en què consistia, pot ser una cosa maca de comentar, o alguna altra qüestió? Sí. Mira, aquest projecte que, que esmentaves dels arbres, que és el projecte de Boscos per la Salut, és eh, justament fa una miqueta aquesta reflexió, no? aquesta pèrdua de contacte amb la natura que, que venim observant, tot i que nosaltres mm, som afortunats de viure en un entorn preciós i, i, i privilegiat com és el, el, el, la comarca de la Garrotxa, eh, hi ha molta gent que viu d'esquenes al parc natural, no? que viu, eh, que, com aquell qui diu, passen anys i no trepitja un bosc, no trepitja una platja, no trepitja un camp. Eh, llavors, per posar, per mirar de posar solució a això, doncs vam vam iniciar aquest projecte de Boscos per la Salut en què, durant l'embaràs, com us comentava abans, eh, fèiem aquesta activitat del fullverd per mirar diferents sectors de risc i factors protectors i, per tant, es, comencem a explorar el tema del contacte amb la natura. Però al final, al final d'aquest embaràs, quan arriba ja el, el moment del, del naixement, a eh, cada nadó que neix aquí a l'Hospital de la Garrotxa els, els regalem a aquesta família, a aquest nadó, un, un plançó, no? un, un petit arbre que tindran cura a casa, que a més a més abans de marxar, elshan signar un, un, un compromís, un diploma en que aquestes famílies es comprometen a tenir cura no només del, del plançó sinó del, del medi ambient i la salut de, de la seva criatura. I, i després, al cap d'unes un, setmanes o uns mesos el, el planten aquí a les rodalies de, de l'hospital. És un moment molt amb molt de simbolisme i també molt, molt, molt emotiu I, i tenim moltes famílies que, que venen de tant en tant a visitar l'arbre germà, l'arbre germà del seu, del seu fill o filla. i, i per tant, el fet de que vinguin aquí que s'acostin, que siguin en contacte amb la natura, que en puguin parlar els seus, els seus fills ens doncs permet també que abans parlar de vacunes és una vacuna excel·lent no? que els estem protegint, o els estem, Eh, vinculant amb, amb aquest entorn natural que tenim i que esperem que en el futur doncs aquestes futures generacions doncs eh, s'hi dediquin i, i valorin molt més que no pas que no pas la nostra Molt bé, doncs fantàstic, ens quedem amb, amb aquest desig de, de contemplar la, la salut des d'una visió més integral que, que inclogui la ciència però també doncs, els aspectes eh, naturals essencials no? també de, de la vida. Um, i, I res més, moltíssimes gràcies per participar al programa Ferran Campillo, pediatre i coordinador del grup de treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria i membre de l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa i el Ripollès a, a l'Hospital d'Olot. Moltes gràcies Ferran. Gràcies a vosaltres. de la amb aquesta entrevista al pediatre Ferran Campillo. Gairebé hem arribat a les 6 de la tarda, queda un minutet i mig per arribar a les 6, d'aquest diumenge 16 de gener del 2022. És el 15è programa d'aquesta tercera temporada de l'Eco de la Vall. I a la segona hora del programa d'avui, com us he anunciat al sumari, escoltarem dos redifusions dues veus que ja vau escoltar el 2021 i que em sembla interessant recuperar, com deia, per incidir en els dos aspectes importants eh, d'aquest programa, sobretot, entre d'altres, però dos molt importants, com són l'economia i com afecta això a la crisi ecològica i també al canvi climàtic. Així és que anem... Anem amb el primer àudio i es tracta d'Alfons Pérez, que és autor del llibre Pactes verds en temps de pandèmies, publicat l'any passat, i professor associat de la Universitat Politècnica de Catalunya. També és investigador de l'Observatori del Deute per la Globalització en el Camp Energètic, les finances globals i les finances ètiques així com la transició ecosocial aquests són els seus àmbits d'investigació i a l'entrevista que li feia en aquell programa d'octubre de l'any passat vam començar amb un test i és el que a continuació escoltarem El primer és pic oil, peak oil. Doncs la la producció màxima de petroli. D'acord? Eh, uh, liti, un dels components necessaris per per les bateries elèctriques. Cobalt, un altre component necessari per al cátod de les bateries elèctriques. Uh -huh. I terres rares? Doncs aquestes són components que s'utilitzen per als imans dels motors elèctrics. Mhm. Uh -huh. Um, Wall Street. Ui, <laughs> un mal lloc. On l'economia no es torna a economia i no, no serveix a les persones. Um, Big Tech o Gatham, que en diuen? Ni, ninguna de les dues m'agrada. Les tecnologies haurien de ser apropiades. D'acord. Uh, Gatham seria el terme per, per dir Google, Apple... Facebook, Amazon i Microsoft, potser, les grans plataformes. Um, Next Generation European Union. Uns fons europeus estructuralment injustos i que de moment estan repartits entre les grans empreses, a priori. Uh -huh. Neoliberalisme. Un sistema uh, que, que produeix desigualtat i l'aprofundeix. Great Reset. Com? Uh, el Great Reset. Doncs això no sé què és. Amb um, el, el Fons Econòmic Mundial, o el Fòrum Econòmic Mundial, em penso que és, va parlar del Great Reset fa un parell d'anys. Uh -huh. Seria la digitalització de la societat. En termes generals de digitalització? Uh -huh. Bueno, doncs... Sí, crec que, i sobretot havent passat la pandèmia, necessitem un debat públic sobre què volem digitalitzar i que no, i de quina manera. Fantàstic. Ara, ara ho comentarem també, si vols. El següent, greenwashing. Doncs, doncs són aquestes accions que em prenen les empreses, però també les institucions per pintar-se de verd i continuen fent el mateix. D'acord. COP26 la conferència de les l'espai de les Nacions Unides sobre canvi climàtic a Glasgow, una trobada que tenia moltes expectatives, però que ja anem tard en les, en les propostes. Molt bé, ara també comentarem el programa. Què n'opines i què queda que passar amb aquest dia 6 de novembre, d'acció global precisament a la contrasimera de, de Glasgow, que faran els moviments socials, i seguim extractivisme verd. Doncs eh, estaria referit a les activitats mineres eh, per proporcionar els materials crítics necessaris per a la transició verda. D'acord. I ara et proposo unes eh, dates i també un, un, una paraula associada. La primera, màquina de vapor segle XVIII. Eh, doncs, un moment de gir copernicar de les tecnologies i de la capacitat de producció. 1908 Ford T. Doncs l'inici de de del, del sistema productiu fordista per tant, de l'increment de, de la producció i també de que alguns es descadessin els seus beneficis. New Deal, 1933. Doncs un moment eh, post-crac del 29 on les institucions públiques fan una acció molt forta de, en, per, per rescatar l'economia, però amb una pressió de la classe treballadora al carrer eh, que, que la impulsa. Sí? És a dir, que l'ambició de la institució pública ve en directament proporcional a la pressió que hi ha als carrers per part de la classe treballadora. 1950. Desarrollisme. Doncs l'inici de molt... L'inici de l'aprefundiment de molts dels problemes socioambientals que tenim actualment. Gènova 2001. Un punt d'inflexió en, en el moviment de globalització i també un record per, per la família del Carlos Lloriani, assassinat per un policia. Uh -huh. uh, la contracimera dels moviments antiglobalització a, a Gènova, Itàlia. Això mateix. I 2008, eh, crack crac bursàtil? Caiguda de la Bremen Brothers eh, i veure la fragilitat que té eh, tot el sistema financer internacional a través de mentides integrades sí, i, i després la, la capacitat de resposta pública en termes de rescat de les finances amb, amb, i abandonant molt a les persones. Molt bé, doncs fins aquí la xerrada Moltes gràcies ah, <ríe> És broma Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do És complicat sintetitzar-ho sí, Ara segurament, quan, quan m'ho torni a escoltar Quan, quan ho publico, el diré Ai, Això no ho he dit amb la precisió que havia de dir-ho Però bueno, Molt fet bé, fet que he pogut <ríe> Ara els oients que vagin al podcast I ho escoltin una altra vegada atentament Perquè són qüestions claus Però, amics i amigues, no havíem acabat Ens queda una miqueta més d'aquest test Continuem, al fons, Estem parlant amb fons Pérez de l'Observatori del Deute en la Globalització. El següent terme és decreixement. Decreixement és una teoria i una praxis que porta a implicitar una crítica molt forta cap a la idea del creixement continu i il·limitat. Mm -hmm. Carbon Markets. Un instrument eh, que es va derivar del protocol de Kyoto de l'any 97 que permet eh, comprar i vendre tones de CO2, és a dir, que és la mercantilització d'un component de l'aire. L'ESPAC de la Unió Europea? Doncs la, la política agrària comunitària que, al cap i a la fi, per, per moltes propostes que hi hagi, sempre acaba apavorint l'agroindustri i molt poc els projectes transformadors agroecològics. Mm -hmm. Oligopoli elèctric. Quasi que em surt l'exclamació de... Ah! No? <ríe> és, el, el, el, és el cartel d'empreses de, de, mm, elèctriques a, a l'Estat que acaparen el, el control i els beneficis del sistema elèctric. Transició ecosocial... Doncs aquest lli d'esperança, aquest camí de... per recórrer, com no? diuen els indígenes, per caminar la paraula i aconseguir una, una transició que ens, ens restituï en els límits biofísics de, del planeta. I comunitats energètiques? Doncs una proposta de transformació del model energètic eh, des d'allò de, que diem la comunitat, des de la base, des de les persones, des de les veïnes... Molt bé. Um, acabo amb, amb sis noms. El primer que et, et proposava en aquest test és Ramon Margalef. Doncs el, el gran referent de l'ecologia catalana de l'estat internacional. Arcadi Oliveres. Doncs mira, només dir el nom m'emociono, no? perquè és el, també és el, és el gran referent per tots nosaltres que hem sigut activistes del deute, activistes de l'internacionalisme. Inter L'incansable i infatigable Arcadi sempre, sempre està present. L'economista Arcadi Oliveres que, que ens va deixar eh, fa molt poquet, fa pocs mesos, i un altra company segurament, de l'Arcadi Oliveras o d'aquest entorn, seria Joan Martínez Alier. Doncs el gran referent de l'economia ecològica no? I, el, i també de, del concepte de l'ecologisme dels pobres. Un, un, gran, un gran teòric i també una persona que ha patejat molts, no? s'ha caminat molts territoris de, de Llatinoamèrica. I Ayo Herrero? També de gran referent ecofeminista i crec que una gran persona per les que tenim la sort de conèixer-la. Marina Garcés? Doncs una filòsofa catalana que és un luxe que, que pugui estar per les nostres terres i sempre es bo escoltar-la, sempre es bo veure com desdoblar els conceptes no? I, i també la seva capacitat d'anàlisi crítica. Molt bé. Fa, a veure, aquest és el quart programa d'aquesta tercera temporada, doncs, en el segon programa vam parlar de, de mobilitat sostenible i vam escoltar precisament el manifest que es va fer durant la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de Barcelona, que el feia precisament Marina Garcés, i tenim aquest tall d'àudio que, que el podeu recuperar també al podcast del programa, i a la temporada passada, a la segona temporada, ara no recordo quin programa, també vam escoltar un, una conferència que va fer juntament amb Carlos Taibo, en què parlàvem de, del col·lapse, no? Um, L'últim nom que et proposo per acabar el test, al fons, és Berta Cáceres. Eh, Berta Cáceres. Berta no, no murió, se multiplicó, no? És, és la llagó de moltes coses, una lluitadora contra els projectes de, de, de hidroelèctrics a Llatinoamèrica, concretament a Centroamèrica, que va ser assassinada pels promotors del projecte. I, i això és una, una persona que, que s'ha multiplicat el seu missatge per a tots i totes els que la coneixien una de les, de les moltes desaparegudes de lluitadores ecosocials que hi ha al món, que no tenen els privilegis que tenim aquí, no? Per, pel treball que jo faig aquí hi ha gent altres bandes del món que l'assassinen i entre elles la Berta Cáceres. Sí. Trobo que va bé, trobo que va haver recordar aquests, aquest passat de l'economia global i, i local històrica per saber d'on venim, així com també els noms d''aquests economistes, antropòlegs, activistes que, que hem citat en el text que li feia a l'investigador Alfons Pérez, a un programa de l'octubre de l'any passat i que he volgut repasca avui per no, no oblidar-ho. I com deia, doncs, per poder seguir parlant d'economia i sobretot d'economia alternativa, tenint en compte cap a on ens està portant aquest model global. No? Per posar només un exemple així que, que m'ha vingut al cap ara, ara mateix, eh, quan la Unió Europea està considerant contemplar l'energia nuclear com a energia verda, doncs, doncs ja veieu eh, la transició energètica i ecològica eh, a la que ens, ens volen dur, no? Eh, evidentment, doncs, l'energia nuclear no, no, és, no és neta, no és verda, necessita urani, per tant, hi ha un procés previ de mineria eh, molt agressiu, allà on, on s'ha d'extreure... Aquest urani, que per cert també és finit i no, no en queda massa i cada cop serà més car, però després tenim eh, els coneguts residus eh, radioactius I, i aquests duren centenars de milers d'anys i és una bomba de rellotgeria als guardis on els guardis, no? Ja hem vist el que ha passat a, a Fukushima, al Japó, on, on es plantegen llançar el mar... Eh, aquests residus eh, filtrats tant com han pogut, però al final doncs, eh, contaminants, i els llençaran al mar perquè no saben on posar-los. Um, uh, I recordar només que a França tenen 52 reactors nuclears. Per tant, um, uh, molt de compte amb això i quan abans les tanquem, millor. I precisament el segon àudio que us he presentat abans i que ara escoltarem té relació amb això, perquè ens parla del canvi climàtic, l'emergència climàtica com una guerra i evidentment doncs, aquesta energia nuclear, aquestes centres nuclears estan molt vinculades a la guerra perquè l'urani enriquit que utilitzen també serveix per fer les fatídiques bombes nuclears. De fet aquest va ser l'origen de l'energia nuclear a fer-ne bombes i després han trobat aquesta funció que bàsicament consisteix en fer bull fer bullir aigua per generar aquesta energia. Doncs aquesta segona, aquest segon àudio és de la Neus Casajoana, que és presidenta de REBO, Prosperitat Sostenible, i va fer aquesta conferència el, a veure, l'abril del 2019, a l'Espai Veïnal Calàbria, número 66, Espai Veïnal Calàbria 66 de Barcelona, amb una jornada titulada Realitat Climàtica Emergència Social. És un àudio que va publicar, sí com televisió, Solidar Solidaritat i comunicació i l'escoltarem a continuació. quan passa un minut d'un quart de set, continuem a l'Eco de la Vall. canvi climàtic és la nostra guerra, és un combat mundial. La bomba climàtica és com una bomba d'acció retardada, perquè tarda en esclatar, però quan esclata ens pot destruir a tota la civilització. Les guerres produeixen morts, tindrem morts de set, morts de gana, morts per huracans, morts per inundacions, morts per focs, tindrem guerres. A més de les guerres que hi ha ara, hi haurem d'afegir les guerres per l'aigua, les guerres per les terres fèrtils. Tindrem migracions. Haurem d'afegir, a més de les que hi ha ara, de les persones que marxen dels seus països perquè no tenen res per menjar, perquè les seves terres s'han tornat àrides. Nosaltres podem ser els propers migrants. Les poblacions del sud d'Europa són especialment vulnerables als augments de temperatura, estan augmentant més que la mitjana mundial, i són especialment vulnerables a la desertització de la Terra. Els experts ens diuen que tenim 10 anys per reaccionar abans que la situació es faci irreversible. Hem de mantenir l'1,5 grau centígrads i això ens obliga a prendre accions immediates. Les accions que durant 30 anys no s'han pres, s'han de prendre ara corrents. I el més calent està a la higuera. Quin és el nostre enemic? Què és el que hem de lluitar? Per què hem de lluitar? El nostre enemic és el nostre mateix sistema econòmic. Un sistema que fa fallida si no creix contínuament si no consumeix contínuament recursos naturals o petroli. I això és impossible amb un planeta finit. El nostre sistema econòmic està cimentat amb el consum de les energies fòssils, que contínuament produeixen gasos d'efecte hivernacle i que ens estan intoxicant la nostra atmosfera. Segurament, si fessin la comptabilitat ben feta, veuríem que el nostre sistema econòmic ja és antieconòmic, perquè els perjudicis ambientals i socials ja superen els beneficis. A més, aquest sistema ens divideix socialment. Hi han perdedors que es van deixant a la cuneta. Qui són aquests perdedors? Des dels treballadors que no troben feina, o que tenen feines precàries, o que cobren sous que no els permeten mantenir-se, o els agricultors que veuen com els seus productes no valen res amb un mercat global. O de les persones que viuen en els països pobres, que veuen com els aliments necessaris per a la seva supervivència poden augmentar el seu preu en funció de les commodities de les borses de països que estan a quilòmetres lluny. O de la població rural que veu com s'assequen els pous o com la terra es desertitza i que perd oportunitats i marxa o de les persones que es veuen flagel·lades pel que hem dit abans, per les inundacions, pels huracans, pels focs, o de les persones que es veuen expulsades de les terres perquè resulta que són riques en recursos naturals i algú que les explota, o de les persones que es veuen afectades pels conflictes armats per guerres que tenen que veure amb el petroli o amb els recursos naturals. Tots aquests perdedors poden ser possibles migrants, nosaltres també podem ser possibles migrants, tenint-ho en compte. Per evitar aquest col·lapse, que és un col·lapse ambiental, però també social, ambiental i social van de la mà, no es poden separar. Per evitar aquest col·lapse cal canvis radicals a la nostra economia, molt radicals i urgents. I sembla que els nostres governs no entenguin, no comprenguin la magnitud de la tragèdia o, si la comprenen, sembla que no siguin capaços d'afrontar la complexitat de les accions que calen prendre. Sabem, a més, del poder dels lobbies sobre aquests governs, sobre els legisladors, del control sobre els medis de comunicació i del control sobre nosaltres mateixos, perquè la informació que ens arriba és manipulada i descafeinada. Aquests lobbies són els petrolíferts, els elèctrics, el sistema financer que contínuament atia el creixement pels seus beneficis, els conglomerats de les empreses que controlen el comerç global, els que comercien en commodities i que destrueixen hàbits únics necessaris no només per la gent que hi viuen allà, sinó per tots nosaltres. Pensem, per exemple, en l'Amazona, en l'Amazonia, que és el pulmó mundial. Aquests lobbies dominen les institucions internacionals que formulen les lleis reguladores del comerç global o de les finances. Si tot continua com fins ara, s'accentuarà encara més la divisió entre les èlits guanyadores i la majoria de gent que veu com està perdent el seu poder de decisió real. Aquestes élits faran el que podran, posaran tots els mitjans, per defensar els seus interessos, que no són altres que, que tot continuï de la mateixa manera. I de la mateixa manera trobarem que les societats cada vegada es troben més insatisfetes. I això ja sabem què comporta. Comporta la pujada de polítiques populistes que ens faran creure que l'enemic està a fora de les nostres terres i que venen en forma de migrants a treure'ns el treball, a treure'ns el benestar. D'aquesta manera comença l'erosió de la cohesió social i la desfeta de la nostra civilització. Només podem guanyar la guerra d'una manera, quan ciutadans i governs anem a la una, amb la mateixa direcció. Les guerres es guanyen amb un lideratge que reuneix totes les forces cap a un objectiu comú. Els parlamentaris, els governs han de declarar que el canvi climàtic és una emergència i han d'actuar en conseqüència. Els nostres governs han de liderar els canvis necessaris, les accions necessàries perquè canvi aquesta economia en tots els seus sectors. Cal prendre accions urgents, com si estiguessin en una economia de guerra. Hi ha uns objectius prioritaris. Descarbonitzar l'economia, i això significa deixar sota terra el petroli, el carbó i el gas. I això significa haver de lluitar, ja sabem, contra qui. Necessitem l'alternativa d'energia i mobilitat 100% renovable i una economia que adapti la seva escala al que el planeta és capaç de suportar. I això passa per dues estratègies, almenys dues estratègies bàsiques. Una és un canvi en la política financera. Sabem que les finances atien aquest creixement que no pot ser indefinit, però això comporta temps de discussions i de canvis de lleis. Però hi ha altres temes que es poden prendre amb molta més celeritat. Podem demanar, exigir als bancs que desinverteixin amb les empreses que tenen que veure amb les energies fòssils. Podem demanar als bancs que siguin transparents en les seves inversions, de manera que nosaltres, clients, puguem elegir a on dipositem els nostres estalvis. Podem demanar als bancs que els seus crèdits i les seves ajudes s'inverteixin massivament en el canvi d'energia cap a les renovables i que aquests crèdits es concedeixin no només a les empreses grans, sinó també a les ciutats, als petits inversors, a tots els ciutadans que tinguin ganes de pujar-se al carro de les energies renovables. El sol és gratuït i arriba a tothom, no pot ser que només sigui benefici per uns quants. La segona estratègia, necessitem un lideratge de les administracions i dels governs per accelerar la descarbonització de l'economia i la transició energètica i de mobilitat. Sobre quins camps s'han d'iniciar els sabem, només els enumerarem molt ràpid. Treballar perquè aquest sistema financers s'alinii amb les necessitats que necessitem la societat. Els governs poden decidir en quins bancs treballen i, per tant, poden decidir treballar amb bancs que estan invertint en empreses que no són prejudicials ni per les persones ni pel medi ambient. Necessitem un impuls a la transició energètica, però a més ha de ser democràtica i descentralitzada. Necessitem una mobilitat descarbonitzada, i això significa transport públic, transport públic, transport públic. I a més donar suport a totes les empreses que treballen per una mobilitat elèctrica compartida compartida, perquè això estalvia recursos. Necessitem mesures de descarbonització per l'economia, i això significa posar un preu al carboni, a totes les emissions de carboni, no només la de les empreses grans, sinó també totes les que fem cada un de nosaltres amb les nostres activitats diàries. Però no tothom té la capacitat econòmica per fer els canvis a casa seva, per fer-les. Per tant, aquesta recaudació dels impostos ha de revertir una altra vegada a les persones per ajudar-les a fer el canvi que es necessita. Necessitem polítiques agràries, agroalimentàries, que ens facin més resilients i més autosuficients, dirigides a la sobirania alimentària. Necessitem l'agroecologia, que faci front a la lluita climàtica. Necessitem un canvi en la producció càrnica, tan escandalosament, insostenible. En resum, ens cal una economia que no estigui dominada per la necessitat de créixer. Ens cal adaptar la nostra economia a l'escala de la capacitat de càrrega del planeta. Tot això significa un canvi sistèmic, una transformació mental i social. És el futur dels nostres joves el que necessiten els nostres fills i els nostres nets, i és l'única manera d'evitar aquest col·lapse de la nostra civilització. El canvi climàtic és la nostra guerra. Estem en una emergència. Ponència de Neus Casajoana, presidenta de Rebo. Prosperitat sostenible. amb la música de Philip Glass amb aquest fragment de la banda sonora del documental Nako Ikatsi Arribarem a dos quarts de set Això és l'eco de la vall a Ràdio Les Planes passar un minutet de dos quarts de set de la tarda d'aquest diumenge és el primer programa del 2022 d'aquesta tercera temporada el programa número 15 i el que farem en els propers minuts és deixar el telèfon obert d'aquí de l'emissora el 972 44 83 65 972 44 83 65. i si algun veí o alguna veïna aquí de les Planes d'Ostoles o, o de la Vall de Cogolls, a tothom que ens estigui escoltant, si vol participar al programa, doncs ho pots fer trucant directament. Us recordo que també tenim un correu electrònic que és ecodelavall.com ecodelavall.com perquè pugueu fer les suggerències que vulgueu, compartir activitats que es puguin fer aquí a les Planes o, o a la Garrotxa i que penseu que són, són d'interès, ja sigui perquè participeu directament o perquè penseu que els hi pot interessar o agradar als oients, doncs, si m'ho feu arribar, jo faré la difusió des del programa. També s'accepten crítiques, sugerències, comentaris, qualsevol cosa. I si ha algú per les xarxes socials, digitals, a Twitter, amb el amb el hashtag Coixinet T3, Ecoràdio T3, T3 de temporada 3. Doncs aquí també veureu els programes enllaçats un cop estan publicats al podcast, per si voleu doncs, recuperar-los i fer-ne difusió, ajudar col·laborar amb el programa fent-ne difusió a través de les xarxes. I això que estem escoltant de fons és la música dels crèdits finals d'un programa que es diu Talassa, que és una producció francesa, doncs diríem que mítica ja eh, per la qualitat de la seva difusió sobre el món marí eh, i, i la pesca i tot el que està relacionat amb, amb la mar, amb el mar, i que també va emetre al Canal 33 durant uns anys, els anys 80, 90. Bé, ha tingut diferents èpoques, inclús es pot trobar a TV3 a la carta aquest programa anomenat Talassa, amb t i 2 S, Talassa. Doncs quan acabi d'ajustar la, la sintonia i la l'equalitzi millor, també ens servirà de segona sintonia del programa, d'aquí de l'eco de la vall, amb aquest ritme... I aquests sons electrònics ben suaus i que ens ajuden a caminar a les zones de la freqüència modulada, com també des d'aquí l'estudi davant del micro. Recordo el telèfon del programa, 972-4483-65, 972 65 972 I ara estem escoltant Promeses do Sol, un tema del grup Wakti, U-A-K-T-I, Wakti, que són brasilers i que feien aquesta música amb instruments molt originals. Una barreja de música tradicional i també contemporània. Imagino que que deu ser més pràctic i ortodoxe eh, donar un telèfon mòbil i dir que és el WhatsApp del programa i que podeu deixar els missatges gravats per compartir-los al programa, però no sé si tindria més èxit que el telèfon fix que, que us ofereixo per poder compartir el que vulgueu i dir la vostra i potser no és ni el WhatsApp ni el telèfon fix sinó les xarxes socials el que, el que fa que sigui més, més pràctic doncs, eh, participar participar individualment eh, i per tant doncs, també us dono l'altra opció, com us he comentat abans que és a través del hashtag Ecoràdio T3 que pugueu buscar eh, els tuits que, que he publicat amb aquest hashtag i també que pugueu dir la vostra i potser doncs creem una petita comunitat a les xarxes tot i que eh, us asseguro que el meu objectiu és arribar a casa vostra o, o arribar als vostres dispositius per, mm, perquè em seguiu a la FM o a través de la web però sense, sense més pretensions que que aquesta. Eh? Uh, el meu públic sou els 1.500, 1.700 uh, veïns i veïnes d'aquí de les Planes d'Ustoles i, i amb això doncs uh, ja em conformo i ben content que estic si sí, uh, alguns de vosaltres algunes de vosaltres uh, em podeu acompanyar em voleu acompanyar els diumenges de 5 a 7 de la tarda. Lògicament, també tenim el podcast, per fer-ho més fàcil, a l'ecodelabai.org podeu descarregar els programes que, que anem publicant setmanalment i, per tant, també podeu recuperar-ne d'antics o escoltar el setmanal quan us sigui més còmode a l'hora que vulgueu. quatre minutets i arribarem a tres quarts de set continuem a l'eco de la vall amb els telèfons oberts bé, amb singular, amb el telèfon obert 972 -4 -4 i el deixo obert perquè puguis compartir el que vulguis no sé si has escoltat el programa Uh, si has escoltat l'entrevista al pediatre Ferran Campillo que hem tingut a la primera hora de 5 a 6, que ens ha parlat de la salut mediambiental la relació entre la salut i el medi ambient, molt interessant tot el que ens ha dit i segur que ens seguirem parlant d'aquesta qüestió perquè uh, afortunadament doncs, uh, molts pares i mares moltes escoles doncs, consideren que uh, és un, una reivindicació uh, bàsica aquesta de la salut Uh, mediambiental um, i que cal fer l'efectiva des de molts àmbits, com comentàvem, per exemple, doncs, uh, canviant les formes de mobilitat i traient el trànsit els vehicles dels voltants de les escoles i això, evidentment, doncs, va vinculat amb la transició energètica que implica doncs, canviar les formes de mobilitat. Però, en fi, això ho hem comentat aquí uh, diferents vegades al llarg de les tres temporades de l'Eco de la Vall i en seguirem parlant segur ...aquesta tercera temporada i, i segur que a, aquest 2022... ...hi tornarem a fer incidència amb la qüestió de la mobilitat... ...i de la salut mediambiental. Bé, doncs, si vols comentar alguna cosa d'aquesta entrevista... ...que ja fa una estona que, que, que l'hem escoltat... ...però si vols que en compartim alguna qüestió... ...de la salut mediambiental des del vostre punt de vista... ...dés doncs, ho podem comentar també... I si voleu fer suggerències, si voleu compartir doncs, uh, algun desig per aquest 2022, um, estem a dia 16 de gener, acabem de començar l'any, i ens queda un any per endavant doncs, um, amb moltes expectatives, amb bastantes incerteses, incerteses i arrossegant aquesta pandèmia que no, no l'acabem de superar. Un dels programes que estic preparant, també us l'avanço, sense posar dates perquè no està encara en fase de producció, és un debat relacionat amb, amb l'economia local d'aquí de, de les Planes d'Hostoles i m'agradarà intentar fer un debat doncs, amb els comerciants, amb els industrials, amb els agricultors, eh, amb algú del gremi de l'hostaleria, en fi, fer una petita taula eh, que pot ser aquí l'estudi o o algun altre indret desplaçant una petita una petita taula de so per enregistrar aquest debat i per què no, potser en públic algun indret amb, amb, amb accés al públic perquè també el podeu veure en directe no només escoltar i en definitiva seria per parlar doncs de l'economia local i com estan visquent aquests temps difícils de pandèmia que segur doncs, que han afectat a el funcionament dels seus negocis. Ja us dic, estic pensant en establiments d'hostaleria, de turisme, la indústria que tenim aquí al poble també, l'agricultura... En fi, fer un, una taula amb quatre persones representatives d'aquests diferents sectors i, i veure doncs, quina, és, eh, quina és la situació actual i quins són el, els desitjos o ...o els objectius per, per aquest nou any 2022. El títol d'aquest programa, l'eco de la vall... ...fa referència precisament a l'eco, al ressò... a ...allò que sona i que fa referència doncs, a les veus... ...de les persones, no, no tant a l'eco ecològic eh, ...i per tant el primer significat del títol del programa fa referència a al ressò, a l'eco, a l'eco-eco de les veus, de les vostres veus. I per tant, evidentment, doncs, és un programa eminentment ecologista, com, com hem demostrat, però que també mm, eh, també m'agradarà que puguem seguir donant veu a molts veïns i veïnes, com ja hem fet aquí eh, al programa al llarg d'aquestes tres temporades, i que no només estiguin relacionades amb la natura, amb les qüestions ecològiques, sinó també amb el dia a dia quotidià de qualsevol de vosaltres o de, dels vostres veïns, de, dels nostres veïns i veïnes. Pensem globalment i actuem localment. Ara, amb la música, potser algú que estigui escoltant la ràdio o ha identificat amb la música, que és la banda sonora d'un documental que ho va patar molt, que es deia Zadegeist. I és de Peter Joseph, el director del documental i de la música. Es diu Peter Joseph. Un documental que es va publicar, es va estrenar a principi dels anys 2000, cap a l'any 2005, si no recordo malament, i que feia una denúncia del sistema econòmic global de l'estafa en la que ens trobem immersos, principalment l'estafa bancària i, i també doncs, dels riscos com estem evidenciant de col·lapse que té, que té aquest sistema. Ha fet el diagnòstic, el que també hem d'intentar és ser optimistes en el sentit de no caure en aquesta distopia eh, autoritària cap a la qual ens dirigim i hem de pensar escenaris, eh, imaginar alternatives que segur que es poden fer realitat eh, i no pas doncs, aquests, eh, aquestes distopies ben fosques que les sèries de televisió o, o, o molts eh, analistes doncs, no es cansan de repetir-nos, no?, i per tant, sense caure en, en una cosa naïva o cursi o una mica que defuig la responsabilitat dels canvis radicals necessaris que necessita la nostra societat, doncs eh, podem fer aquest diagnòstic que és ben fosc però sense deixar-nos arrossegar pel pessimisme, sinó que buscant aquestes alternatives, que moltes vegades els convidats aquí entrevistats doncs, ens les plantegen molt clarament perquè veiem que són possibles i perquè ens, ens hi eh, capfiquem tots i puguem participar d'una manera o altra amb aquests canvis necessaris, oi? Això és l'Eco de la Vall, tots els diumenges de 5 a 7 de la tarda a la sintonia de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM i també per internet a radiolesplanes.com. Queden 10 minutets per arribar a les 7 de la tarda. Vaig acomiadar en el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que company i només recordar una vegada més que hem entrevistat al pediatre garrotxí, olotí, Ferran Campillo, especialitzat en la salut mediambiental. Hem escoltat també una ponència de la Neus Casajuana, titulada El canvi climàtic és la nostra guerra, estem en emergència, i també hem recuperat el test de l'Alfons Pérez, que li vaig fer Alfons Pérez quan el vam entrevistar, eh, per parlar d'economia i del seu llibre Pactes verds en temps de pandèmies. Aquest ha sigut el programa d'avui, i res més per part meva, només emplaçar-vos el proper diumenge si voleu, a partir de les 5 de la tarda que tornarem un nou programa i espero que el vulgueu compartir i escoltar fins llavors, que passeu molt bona setmana i fins aviat el de la vall.org el de la vall.org